mrzi Komresi se mrzi post, postaka postaje nevjernik pa makar i radi po ovim šerijatskim po ovim šerijatskim propisima to zbog toga što je jedan od uvjeta shahadate almahabba lubbana nasran skoes nasran skoes to i Bog to jest to jest smrznja menister za bi shein min rasul onaj ko se ismijava sa nečim od vjere poslanika sallallahu alejhi ve sellema au thawabeh au iqabeh ili se bakt smijava sa kakvim sevapom i ipak sa kakvom kaznom takav je postao nevjernik takav je postao postao dakle nevjernik نَجِينَا نَجِي وَنَسْتَغْفِرُ فَلْيَكُنْ عُذْرُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَسَايِئِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَئِدِ إِلَاهُ فَلَا مُغَيِّرَ لَهُ وَمَنْ يُنِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن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 ثم اما بعد طلب الى الله سبحانه وتعالى gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana, njemu zahvanujemo i od njega pomoć i oprav za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabudu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabudu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga, niti i svjedočim da je Muhammad s.a.v. njegov rob i poslani kojeg uzvišen i posla kao milost svim svjetovima. Neka je salavat i salam na njega, njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga bracu i cijenjene sestre, na našem prošlom druženju smo govorili o petom dijelu koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Govorili smo o petom dijelu kojeg su spomenuli učenjaci, a koje ukoliko ga čovjek uradi, ruši njegov iman, njegov islam i šahaded i izvodi iz Allahove ala vjere. Bilo je riječ o tome da onaj ko mrzi nešto od onoga sa čim je došao Allahov poslanik s.a.v. takav postaje nevjernik, izlazi iz okrila islama pa makar i radio po tom dijelu kojeg mrzi. Pa makar i radio po tom koje kojeg mrzi. Pa tako onaj, rekli smo ko mrzi namaz, ko mrzi zekat, ko mrzi post, takav postaje je nevijenik. Pa makar i radio po ovim po ovim šariatskim propisima. To zbog toga što je jedan od uvjeta šehadata al-mahabbe, ljubav naspram, naspram koje stoji bog to je, to je smržnja. Večera su za Allahomu subhanahu wa ta'la pomoći. Govorimo o šestom poredu dijelu koje izvodni za Allahove subhanahu wa taala vjerem. Ovo je tako jako bitna stvar, ova stvar o kojoj večeras govorimo ovo dijelom. istog razloga što je veliki broj ljudi koji upaju upadaju ovo dijelom i nisu svjesni opasnost, nisu svjesni opasnosti i posljedice ovog i posljedice ovog djela. A to je men istahza bi shay'in min dinir rasul. se ismijava sa nečim od vjere poslanika sallallahu alejhi Au fevabihi, au ili se pak ismijava sa kakvim sevapom ili pak sa kakvom kaznom takav je postao nevjernik takav je postao postao dakle nevjernik to je dakle sedmo dijelo koje izvodi čovjeka iz Allahove subhanahu Ta'ala vjere a kao što ste i sami vidjeli a, dosta je oni koji kada smo, kao što i sami vidite kada ste čuli dakle naslom. Ovaj naslov Ovog dijela koji izvodi za Allahove dželle ala vjere, zasigurno da je svima jasno da je veliki broj oni koji upadaju u ovaj nakid, u ovo dijelo koje ruši šeharad, zato što se svakodnevno dosta često susrećemo sa onim koji se ismijavaju sa nečim od Allahu dželle u ala vjere, sa kakvim sevapom, sa kakvom kaznom, sa kakvim šarijatskim propisom itd. itd. Ovaj postupak kojeg smo spomenuli draga braćo, ismijevanje sa Allahovom dželle vjerom predstavlja kufr, predstavlja nevjer, nevjerstvo po konsenzusu svih islamskih učenjaka. Ovo, ovo dakle djelo je kufr po konsenzusu svih islamskih svih islamskih učenjaka. dokazatom potom jesu riječi uzvišenog u suri At-Toba. Riječi uzvišenog u suri u suri at gdje kaže uzvišeni قَوَالَئِ أُ مُنَافِقِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَذَٰلِكَ يُزْوِجُهُمُ onima koji su se ismijavali jale, vala, vjerum, poslanikom i ashabima u biti na Tebuku a to je dakle bila jedna od težih bitaka jer je Tebuk udaljen od Medine negdje oko 800, preko 800 km ova bitka se dogodila u vrijeme velike dakle, žege usred uh, leta u vrijeme kada čak poslanik s.a.v. nije bio u mugusu se da u potpunosti opremi vojsku pa je bilo i oni ashabe koji su dolazili tražeći da ih poslanik sallallahu alejhi ve opremi za učešće u ovu bitku ali poslanik sallallahu alejhi ve nije bio u stanju pa bi se vraćali a njihove oči bi suzile zbog toga što nisu mogli naći nešto čime se čime bi se borili na Allahovom subhanahu wa ta'ala na wa ta putu voj Dakle, izašli su ashabi radijallahu anhum. Jedna skupina ljudi želeći da skrati put, put kad je dugačak, čovjek dakle, traži da s nekim razgovara, muhabeti kako bi skratio to svoje putovanje, kako bi što brže prošlo. Pa ova skupina ljudi htjela da isu tako prođe njihov put, njihovo putovanje brže. Pa su se šalili i zabavljali, ali je problem bio u tome što su odebrali pogrešan način odabrali pogrešan način i pogrešan metod te su se ismijavali sa poslanikom s.a.v. i ashabima pa jedan od njih rekao nisam vidio ljude poput ovih naših karija, učača Kur'ana ciljajući dakle na poslanika s.a.v. i njegove ashabe. nisam vidio da neko ima veće stomake od njih ovim su htjeli reći da oni puno jedu, niti da iko ima lažljivije jezike od njih, dakle žele da kažu da oni iznose da govore laž niti smo vidjeli nekog da je strašljiviji prilikom boja to jest opi, o, opi, opisali su ih kao kukavice prilikom kao kukavice prilikom boja pa je usvišeni džellevo alam objavio povodom njih ajte koje smo proučili wola in saeltahum le jakulunna innama kunna nahuduva nelab ako ih upitaš oni će reći mi smo se samo šalili i zabavljali mi smo se samo šalili i zabavljali. Dakle, nismo ovim cilali ništa, ništa loše. Nismo ovim cilali da izadzjemo iz Allah'u veđeru vjere. Naš cilj je bio samo da se šalimo i da se zabavljamo. Međutim, gospodar subhanahu wa ta'ala im odgovara pokaže قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Reci, zašte se Allah'u i ajatima njegovim i poslaniku njegovu rugali i smijavali. Dakle, gospodar veđeru veđer Potvrđuje ove njihove riječi da je cilj njihovog ismijavanja bio da se šale i zabavljaju, ali im gospodar Subhanahu odgovara zar niste našli neki drugi dakle, način i metod da se šalite i zabavljate, zabavljate da se šalite i zabavljate sa dunjavukom, umjesto da se šalite, zabavljate i smijate dakle, sa nečim od Allahuala vjere nemojte se opravdavati postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici postali ste nevjernici nakon što ste bili nakon što ste bili vjernici innafu an taifeti minkum no uhra ako mi oprostimo jednoj skupini od vas doista kaznićemo ćemo drugu ona skupina koju gospodar žele oprostio to je skupina koja se iskreno pokajala Allahu subhanahu wa ta'ala a ova druga skupina, to su oni koji su ustrajali u ovom dijelu i dakle postali i postali nakon toga munafici i postali nakon toga, nakon toga munafici. U ovom Aetu dakle veliki ibrat i breti, velika opomena, draga braćo, svakom vjerniku koji se drzne na ovo djelo, a to je da se ne umisli sa svojim djelima svojim dobrim djelima sa svojim dakle namazom svojim postom i ostalim dobrim djelima koja čini pa da ne pomisli kako nakon toga više ne može izaći za Allahove želevo ala vjere ako se bude ismijavao sa nečim od Allahove želevo vjere jer ovi ljudi pored toga što su klanjali i postili pored toga što su možda davali zekat i obavljali hađ Pored toga, izašli su čak u bitku, u džihad, u borbu na Allahovom ala, putu, ali pored toga, kad su radili ovo krupno dijelo, krupno dijelo, dakle, teško dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa alam, im se obraća i kaže nemojte se opravdavati postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici pa dakle svima njima bilo obaveza da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala ako dakle su htjeli da se ponovo vrate u okrilje u okrile dakle islama što su svi uradili u cjelini, ali neki su uradili, rekao smo, istinski, a neki, su, a neki to nisu uradili istinski, već nakon toga postali mu nafici da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od, sačuva od toga. Da nas Allah dželja wa ala, sačuva od toga. Stoga, onaj ko se ismijava sa nečim od vjere Rasula, od vjere poslanika s.a.v. poput onoga ko se ismijava sa šerijatskim znanjem, ili se pak ismijava zbog učenjaka zato što su učenjaci Ili se pak ismijava sa nekim od Allahova sevapa Od Allahove nagrade Ili pak sa nekom od Allahove želje kazne Ili se pak ismijava sa namazom Bez obzira da li se radilo o nafili Ili se radilo o farzu Ili se ismijava sa onim koji obavljaju namaz zato što obavljaju namaz I tako dalje Ili pak onaj koji se ismijava sam Nećimo sunnata Poslanika sallallahu alayhi wa sallame poput ismijavanja sa bradom, a konkretno navodim ovaj primjer zato što je nažalost dosta često prisutan i proširen među našim, među našim narodom i smijavanje sa ovim sunnetom Allahova Poslanika sallallahu alahi ve sallam što također dakle predstavlja djelo kufra koje čovjeka izvodi izahu dzalla, iz Allahu djalla walla vjere. Stoga, neka se pripaze dakle oni koji se ismijavaju kako sa ovim, a tako i sa drugim sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da da iza iz Allahu me a da oni toga nisu ni a da oni toga nisu ni svjesni. Ismijavanje, draga braćo sa vjerom, ismijavanje sa vjernicima, ovo je osobina munafika. ovo je osobina, osobina munafika, kako nas Gospodar obavještava u svojoj Kizi. Govoreći o munaficima i o nevjernicima. Innen levina ežramu, kenu minen levina amenu yabhakun. Nevjernici, zločinci, mudžnimi, su se ismijavali sa vjernicima. Su se ismijavali sa vjernicima. Wa ida marru bihim, jete gamezun. I kada bi prošli pored njih, oni bi jedni i drugi, drugima namigivali, dakle očima, cilajući ismijavanje sa i ismijavanje sa vernicima. Wa idha nqalabu ila ahlihim, i nqalabu fakihin. I kada bi se vraćali svojim porodicima, svojim famijlima, dak nevjernici munafici, oni bi se vraćali i smijavajući se sam sa, sa vernicima. Wa idha raauhum qalu, inna haa ladallun. I kada bi ih vidjeli, kada bi vidjeli dakle vjernike oni bi za njih govorili doista su ovi u zabludi. Doista su ovi u zabludi. Pa kaže nakon toga gospoda Arjella Wa'ala «Faljevmel ladhina amanu minel kuffari yadhakun. A danas, to je na sudnjem danu, oni koji su vjerovali će se ismijavati, smijati nevjernicima «Alel araike yan dhurun» i mu'mini vjernici će na divanima sjedeti i gledati «Hel thuu i kufaru. I, ma, il, ma, ethelthu, kufaru, ma, kanu, pa zar su nevjernici nagrađeni na bilo koji drugi način osim shodno onoga što su radili osim dakle shodno onoga što su, što su radili tako da vidimo da ovdje u ovom ajetu gospodar Đirlevo Ala opisuje munafike kao one koji se ismijavaju sa koji se ismijavaju sa vjernicima koji se ismijavaju sa smijavaju sa vjernicima također na početku sura Al-Baqara Gospodar vale govori o njima kažu a kada oni sretno vjernika kažu mi vjerujemo vjeri vjerujemo wa idha khalau ila shayatinihim svojim šejtanima oni govore mi smo mi se samo i pa im uzvraća Gospodar dželle kaže Allah mu jestehzi'u bihim Allah dželle vale se se ti sam ismijavati sa njima stoga učenjaci rahime umullahu ta'ala kada, kada su govorile o ovom dijelu o ismijavanju sa Allahom wala, vjerom ili poslanikom se sevapom ili kaznom i tome slično jasno su spomenuli propis one osobe koja upadne ili uradi u neku, neku od, pomenuti, od pomenuti stvari pa tako primjer radim Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Nakon što je spomenuo ajet kojeg smo Spomenuli, vezano Za osobe koje su se ismijavali U, bitku, u bitci na Tebuku, kaže Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Ovo je jasan šarijatski dokaz Da je ismijavanje Allahom i njegovim ajtima i poslanikom Kufr, nevjerstvo koje čovjeka izvodi Iz Allahove djelavu Iz Allahove djelavu ala vjere Također, šehe Sa'adi Rahimahullahu ta'ala kaže Doista je ismijavanje sa Allahom i poslanikom dijelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove ala, vjere jer je osnova, jer osnova vjere počiva na veličanju Allaha, ala, na veličanju i uvažavanju i poštivanju njegove vjere i poslanika sallahu aleyhi wasalame. Pa stogan, onaj ko se ismijava sa nečim od toga, on je suprotan ovoj osnovi najvećom najvećoj, najvećoj suprotnosti i najvećom oprečnosti dakle, dini islam počiva na uvažavanju, na poštivanju gospodara subhanahu wa ta'ala na poštovanju uvažavanju i veličanju njegove vjere kao i na poštivanju Allahova poslanika salahu aleyhi wa svih dakle vjerovjesnika u cijelini jer mi vjerujemo u sve poslanike koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo imenom u svojoj knjizi, kao i one koje je spomenuo a, a, a, a, kao i one koje je poslao dakle narodima, a čija imena nije spomenuo, vjerujemo u sve njih i obaveze da sve njih volimo, dakle poštujemo i da i da uvažavamo. Stoga kada čovjek dođe sa ismijavanjem sa Allahom, sa vjerom sa nečim od dina poslanika waselame, takav dakle ruši ovu osnovu na kojoj počiva Allahova subhanahu wa ta'ala Allahova subhanahu wa ta'ala vjera također poznati Malikijski učenjak ibn al-arabi kada je spomenuo pomenuti ajet kaže ovo što su oni rekli dakle od ismijavanja ili su radili u zbini, ili u šali a kako god bilo to je dakle kufr fe inna lhazla bil kufri kufr jer je dakle ismijavanjem kufrom to je ismijavanjem korišenjem riječi kufra takođe kufr ismijavanjem korišenjem riječi kufra jeste dakle, jeste kufr la khilafe fihi bejne l'umme i u tome nema razilaženja među ummetom Muhammada sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam takođe ko kiserau da tut talibino od imam nevija rahimellahu taala govoreći ovo i mes'eli o ismjavanju sallallahu alaihi i navodići primjer kaže imam nevija rahimellahu taala kada bi primjer radi uzeo čašicu alkohola ili kada bi htio uraditi zina luk pa rekao bismillah dakle ismjavajući se sallallahu alaihi ve bi time postao nevjernik onda bi time postao postao nevjernik takođe Ibn Qudama rahimehullah ta'ala kaže onaj ko opsuje Allaha postao je nevjernik bez obzira bez obzira da li to uradio uz bili ili u šali isto tako onaj ko se ismijava sa Allahom dželle ve njegovim ajetima ili poslanicima ili knjigama takav je postao nevjernik jer Allah dželle ve ale kaže značenje u prevodu prijevodu značenja ako ih upitaš oni će reći sam mi smo se samo šalili i zabavljali reci zarce se Allahu i ajetima i poslaniku njegovu ismijavali ne opravdavajte se postali ste nevjernici nakon što ste bili nakon što ste bili vjernici Također ibn nezim Hanefijskih učenjaka hanefski kaže isto tako osoba postaje nevjernik ako bi Allaha opisala na način koji mu ne dolikuje ako bi Allaha dželle ve alej opsala nanaçin kaimun doliku je poput jevreja koji koji su Allaha subhanahu wa taala opisali svojstvima mankavosti pa su između ostalog rekli da je Allah dželle ve škrt da je Allah j.a. škrt, da, Allah, plače. da je Allah subhanahu wa ta'ala plaće, da je Allah ne nemoce, da se Allah subhanahu wa ta'ala umorio i tako dalje i tako dalje. A u bismin min esma'ihi, kaže dalje vaj hanefijski učenjak, ili se pak ismijava sa nekim od Allahovi j.a. imena. Ili se pak ismijava sa nekim od Allahovi j.a. imena. Dakle, draga braći i sestre, Ovi šarijatski tekstovi kao i govori učenjaka koje smo spomenuli nam ukazuju na opasnost ove stvari o kojoj, o kojoj govorimo, na opasnost ismijavanja sa nečim što predstavlja din vjeru Poslanika salahu alahi wasaleme pa makar se radilo o sitnoj, o sitnoj stvari. Makar se radilo o kakvoj sitnoj stvari. Obaveza je na Muminu vjerniku da uvažava pošto je i respektuje Allahovu vjeru Allahu dželle wahla din i da kada ves želi da se šali ili da se zabavlja da to radi na način koji je daleko od ve dželewala vjere i od obilježja ove, ove vjere da se koristi dakle dunku i tome slično, onda kada se šali, želi šaliti, zabavljati ili ismijati itede itede ali da ni u kom slučaju ne ismijava da se ne ismijava sa Allahovom djeljevala vjerom također nekada te pripaze onim koji se ismijavaju sunnetom Allahova poslanika sallallahu aleyhi wasallam jer možda možda mogu biti opravdani onda kada ne znaju da je nešto od dina poslanika sallallahu aleyhi se pa se ismijavaju time ali kako da budu opravdani nakon što im se pojasni da je ta stvar kojom se ismijavaju da je od vjere poslanika sallallahu alihi wasalame. A konkretno opet rekao, kada je u pitanju brada jer je to ono što je danas najprisutnije dakle ono što se uh, ono čime se ljudi danas ismijavaju od sunata poslanika sallallahu alihi wasalame u najvećoj mjeri jeste, jeste brada čije puštanje naredio Allaho poslanik sallallahu alihi wasalame u nekoliko dakle hadisa, a mi smo neke od tih hadisa već dakle spomenuli ranije tako da inša Allahu ta'ala nema potrebe da ponovo ponavljamo stoga neka se pripaze takvi nakon što su saznali da je brada sunnet poslanika sallallahu alejhi ve neka pripaze da se ne ismijavaju sa nečim od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa da time izađu iz Allahove dželle vala vjere a da toga nisu ni a da toga nisu ni ni svjesni ostaje na kraju još jedna isto tako bitna stvar koju vala spomenuti, a to je kako i na koji način da postupi mu'min, vjernik, kada se nade u kakvom sjelu, u kakvom mežlisu, u kojem se čini kufr Allah subhanahu wa ta'ala ili pak ismijava Allahovim jalla va'ala riječima, ismijava Allahov i jalla vjeri. To nam je pojasnio uzvišeni jalla va'ala u ajetu sura An-Nisa, kada kaže gospodar subhanahu wa ta'ala wa kad nezzala alajkum fil kitabi إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أظم يو كنزي već objavljeno, kada čujete da se čini kufr wallahu mim riecima da se dakle čini djelo ili izgovaraju izgo, izgovara riječi kufra i sežea ili pak da se smijava allahovim rječima. da se smijava allahovoj vjeri ne smiješ sjedeti s njima sve dok oni ne promijene svoj govor. Sve dok oni ne promijene svoj govor. Ako dakle ne promijene svoj govor i ostave činjenje kufra i ostave ismjavanje s Allahovom džellevala vjeromoda nema prepreke da ponovo sjedne sam sjedne s sa njima, ali doko to rade onda ne smije da dakle ostati s njima. Ako tako ne postupite, ako se dakle ne udalite iz tog međlisa u kojem se čini kufra allahu subhanahu wa ta'ala i smijava allahu i mdjellavala rječima, i nekum idem misluhom, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, onda ste vi poputnih. Onda ste vi poput popudni inna Allaha jamiu'ul munafiquna wal kafirin fi jahannam jamia' Doista će Allah sve munafike i kafire zajedno sakupiti u đehannamsku u đehannamsku vatru. Dakle obavezna mu'minu na vjerniku kada se nađe u takvom sjelu u takvom mjestu Gdje se čini kufra i smijava Allahov vjerom da najprije ako je u stanju upozori prisutne na pomenuto djelo da im pojasni da je, takav, da je, da je takav, postupak, da takav postupak predstavlja dijelo kufra koje ih izvodi iz Allahove dželje vjere. Pa ako oni to prihvate i prestanu, pa to je ono što se traži. A ako oni i dalje ustraju u tome i ne obaziru se na upozorenje ovoga koji ih upozorava, onda u takvoj situaciji obaveza je ovom čovjeku da ustane sa takvog međnisa i da ih napusti. Zbog čega, draga, braćo? Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala mu'min vjerniku na prvom mjestu. Allah j.a. i njegov poslanik s.a.v. su vjerniku draži od, draži od svega ostalog Salatun men kunne, fihi wajede halavat el iman, kaže poslanik s.a.v. ko bude posjedovao tri stvari, osjeti će slas imana. A jekun allahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega od svega ostalog stoga mu'minu vjerniku je gospodar želeo ali je njegov poslanik sallallahu alihi wasallam na prvom, na prvom dakle, dakle mjestu i njih najviše voli i zato ne dozvoljava da kad već nije u stanju da spriječi ismijavanje sa, sa, sa Allahom ili poslanikom mu'min ne dozvoljava sebi da sjedi u tom međlisu u kojem se ismijava sa on ima koje on najviše, najviše voli. Jer zamislite da čovjek sjedi u takvom cijelu i da prisutni počnu ismijavati njegovog, dakle, oca, njegovu majku. Da psuju ili vrijeđaju njegovu majku, njegovu sestru i tako dalje i tako dalje. Nema sumnje da onaj koji u svom srcu ima trunke imana i trunke ljubomore, zasigurno ne bi ostao ravnodušan. Zasigurno ne bi ostao ravnodušan četak. Dak šta više, možda bi dakle neko i krenuo da se bori protiv takvih, krenuo dakle da im uzvrati, da se bije sa njima. Pa ako je takav slučaj, ako se na taj način brani dakle čas stvorenja, koje dakle iako mu je drago, ali opet na kraju krajeva opet je dakle stvorenje, onda kako i kako tek treba dakle braniti čas dakle ove vjere. Braniti stvoritela, subhanahu wa ta'ala, kao i čast poslanika, salallahu alaihi wa salame. Stoga, ako nije vezdeklo u stanju da to uradi, reko smo, ili pak upozorio je, savjetovao, ali su i dalje produžili, onda je u svom kufru i nevjerstvu i smijavanju, onda je obavezana takvoj osobi da napusti takav, da napusti, dakle, takav, takav mežlis. Ovo je dakle ono što smo imali u cijelini reći, vezano za ovo djelo, šesto poreduk o kojem govorimo, ako je čovjeka izvodi, iz Allahove subhanahu wa ta ta'ala vjere i smijavanje sa nečim od dina rasula, od dina poslanika s.a.v. pa makar se radilo o sitnoj stvari makar se radilo o sitnoj stvari Allah djelavala molim da nas sačuva od toga da budemo od onih koji se ismijavaju s Allahovom djelavala vjerom ili propisima molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas učinim od onih koji poštuju i veličaju Allahovu djelavu ala vjeru, koji veličaju gospodara subhanahu wa ta'ala i poštuju i važavaju poslanike, salavatullahi wa salamuhum a aleyhim. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga mole vjernici kada kažu Allahovo djelavu ala kinzi, Allahuma habib ilajnel iman, gospodaru učinim iman milim. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا يُلَفْشَيْهَا أُنَاشِهِمْ سَلْتِمَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسْيَانِ أَا كُفْرَ نَبْيَرْسْفُ نَبْكُورْنُسْتْ إِفِسْقْ نَمْ أُوْجِنِي أَدْوْرَاتِنِمْ أُوْجِنِي wajalna min ar-rashidin yu'chini nas od oni yu'chini nakla od oni koji su koji su upućeni gospodara gelala vala molin na sucine oni koji su koji su upućeni upućeni aqulu qawli hada wastaghfiru laha li walakum wajazaakumullah khairan wasalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يا أمة قدري فاجري ولا تنيني يا أمة قدري